Tizenharmadik rész Annyiszor megpróbáltam vele szakítani, aztán végül mindig visszajöttem. Bocsánatot kért mindig, meggyőzött, és minden alkalommal hittem neki. Elhittem, hogy sajnálja. Aztán máskor meg, amikor felzaklatott, olyankor veled beszélgettem. Mert te mindig ott voltál, mindig meghallgattál. Rob azt hitte, hogy ennél többről van szó, féltékeny volt, de komolyan féltékeny. Próbáltam elmagyarázni neki, hogy csak ő találja ki, hogy semmi alapja, de olyankor megbedűhödött. És végül rájöttem, hogy jobb nekem, ha többet nem találkozom vele, soha többet, és akkor mondtam neki, hogy ha még egyszer a közenembe jön, kitállalok róla mintent, és akkor nagy bajba kerül, és lecsukják. De mi mintent? kérdeztem, és a keze anyakára siklik. Kaptam tőle azt a medált, és akkor elmondta azt is, honnan szerezte, arra emlékszelkár, bólintok. Igen, az idős nőtől, aki meghalt. Csak te rob, és én tudtunk róla, senki más, mondja Néza. és azt mondtam neki, hogy ha nem hagy békén, elmegyek a rendőrségre, és beszélek nekik a medáról. De minek csináltad? Minek fenyegetted meg? Nem lehetett volna egyszerűen csak szakítani vel és elkerülni. Halkan fel, Könnyű mondani. Te ebben a városban hava tudsz úgy menni, hogy ne húss bele állandó mindenkibe. Csak akkor kerülhetsz bárkit is, ha magad zárod az ajtót. De persze azt is próbáltam, elhiheted. Szóval el akart hallgattatni, azért, mert igen, részben, bólint. Másrészt meg féltékenységből. Azt gondoltad hogy te meg én, vagy a háta mögött mi ketten, de hát nem is. Nem. És nem ölte meg az öregasszony nésa, nem úgy történt. A kutyát ölte meg, és az öregasszon sikoltozott meg sírt miatta, és utána egyszerűen csak összecsúszott. Borzalmas volt, útáltam, hogy kényszerített, hogy betörjünk oda, épp harjékhoz, csak mert ismertem belülről a házat, hogy hol tartják az értékes cuccot, De nem ölte meg a nénit. Rob nekem nem ezt mondta, pillant rám élesen. Nekem azt mondta, hogy ő csinálta aki, így mondta, kicsinálta. És persze, hogy nem volt közöttünk semmi, mert te túlságosan is édes vagy egy ilyen idiótához, amilyen én vagyok. Csak barátok voltunk. Beletúrok a helyamba. Kezdenek kétségek ébredni bennem az emlékekkel kapcsolatban, amiket sikerült eddig előcsalogatnom a fejemből. Csak azt nem vágom, hogyha azt állította, hogy ő ölte meg, hogy maradhattál vele? Miért mentél mindig vissza hozzá? csak is a fényképek miatt? Nagy sóhajtással könyököl fel az asztalra, és támasztja meg az állát a két kezén. Így most úgy ülünk egymással szem közt, mintha tükörbe néznénk. Nem, az már a vége felé volt. Előtte nem tudom miért. Tényleg, fogalmam sincs. De tudja, csak nem mondja ki. Gyilkosnak tartottad, és mégis visszajöttél hozzá. Könnyek gyűlnek a szempilláira. Szeretném, ha elmúlna ez az egész, ha nem fájna neki ennyire. Szeretném megvigasztalni, ölelni. De tudnom kell. Visszamentél hozzá, Nésa. De miért? Felpillant, a szája vonallá keskenyedik. Mert féltem. Azt mondta, hogy megöl, ha elhagyom. És már tudtam, hogy képes is lenne rá, hogy megölne. Tudtam, hogy erőszakos. Te is láttad, mit tett velem. Ott a vörös csík anyakán, A tóban? Megkorábban? Azért is kerültünk ennyire közel egymáshoz te meg én. Én tehetek róla kár. A sminkjén át is látszik az arcán a vörös nyom. Egészen sötét fort nem lehet elleplezni. Nem igaz. Erről te soha nem tehetsz. Nem kényszerítetted rá. Ilyet nem szabad, nem lehet. Felidegesítettem, nyaggattam, kért, hogy fejezzem be. A bátyám idegesnek született, Nésa, én már csak tudom. Újabb hézad tűnik el az agyamban. Nésa két tenyerek közé szorítja a fejét, a haláltékát fogja. És nem csak az öregasszony miatt tudtam, megütött engem, emlékszel, bántott. Zaj hallatszik az előszobából, Tomba puffanás, egymásra pillantunk nézával kérdőn, és már ugrok is, kisan megnézzem. Anyu az épp egy kupac újságot szed össze a földről. Jól vagy? Felnéz rám, elpirul, mint akit rajta kaptak. Mióta van itt vajon, mennyit hallott? Csak ezeket, ezeket akartam a szelektívbe dobni hebegé. Nézz, a jelenik meg mellettem az ajtóban, a kabátját gombolja, indul. Mennem kell, mondja. Nem, nem még, maradj még, lécé. Elkapom a karját, épp csak ráteszem a kezemet, dőlszerándul. Szürké szúzódás nyomak az alkarján, a csukló és a könyöke között. Azt hiszi, nem vettem észre. Nem csinálhatja ezt veled. Elkapja a tekintetét. Megfogom a kezét, puha, meleg kéz. Én soha nem bántanálak, Nésa. Elveszem a kezemet, de az ajtóig kísérem. Anyu csak állott az újságokkal a kezében, és figyel. Esik. Halkan szemetel, szitálva tölti meg párával a levegőt. Nem nagy eső, de ahhoz elég, hogy kovarodni kezdjen a gyomrom a láttán. Nésa megáll a legfelső lépcsőn, felhagyja a galérját. Kilépek mellé, és behúzom magunk mögött az ajtót. Hallotta. Mondja Néssa, Igen, azt hiszem, Mindjárt beszélek vele. Istenem, micsoda rémség! Nem lesz semmi baj, mondom, de üresen és ostabán csengenek a szavak. A betonfalak és a járda szürkébb így az esőben, mint egyébként. A párkányról egy csepp a kezemre, és valaki vagy valami áthúz a járda túlsó végébe a lépcső magasságában. Összehúzom magam nekébrés az ajtónak. De meg mit csinálsz, végig nésa. Nem, de hogy ugyan. El akarom mondani neki tényleg, csak nem most. Hátra pillant a vára felett. Van ott valaki? Nem, senki. Megint hátra néz. Gondolom, ha az ember nem itt él, kicsit ijesztő ez a környék. Elkísérsz a nézve várakozón. Hogy ne? Pépek ki a keskentető tető alól. Annyira piszkos csak az eső, hogy szinte nem is esik. Semmi héttelen mozgás, villanás, hang a fejemben, kezd is elülni a Én is a belém karol és még a kabáton át is érzem a bőre a Hazakísérlek, mit szólsz. Jobb lenne, ha előbb az anyukától beszélnél most, néz rám jelentőség teljesen. De veled is beszélnem kell, erősködöm. Tudom, és fogunk is, de mindenek előtt tudnunk kell, mennyit hallott. És mit akar most csinálni? Az is lehet, hogy elmegy a rendőrségre, és akkor bajba kerülsz. Megvonom a vállamat. Bassz. De inkább nem tartom valószínűnek. Ha hallotta, akkor azt is hallotta, hogy mit művelt veled, és akkor nem nagyon akar majd kiteregedni. Mert tudod, vele is hasonlóan volt. Nem roppal, hanem apánkkal. Bántotta őt. Az egyik újja utolsó perce bánta. És én csak téged védtelek a tóban, szóval nem hinném, hogy elmondanál rendőröknek. Magyarázom, és eddig de már majdnem elérünk a lejáró lépcsőhöz. Szinte nem is érzem az esőt, bár most arra már nedves a kezem és az arcom is. Figyelj, és a miért mondtad azt, amit mondtál a rendőröknek, hogy csak szórakoztunk? Miért nem mondtad meg az igazat? Féltem tőled. Te beszéltél rá, hogy vele. Azt hittem, együtt főztétek ki. Azt hittem, hogy a mert majd bosszút akarsz állni. Olyan érzés, mintha kanállal vágnák ki a beleimet. Elviselhetetlen gondolat, hogy fél tőlem. Ráadásul akkor mindent el kellett volna mondanom, mindent, amiről beszéltünk, és arra nem lettem volna képes. Ezt nem vágom, te nem csináltál semmi rosszat, bántott téged, csak magadat mentetted. Persze. Itt tök egyszerűen hangzik, de amikor az ember éppen benne van a kellős közepében minden sokkal zavarosabb. Olyan érzés, mintha mintha te tehetnél róla, és és lett magadat. Elkapja a tekintetét. Megállok könnyedén a másik karjára teszem a kezemet, és magam felé fordítom. Nem még így sem néz a szemembe. Nem tehettél róla, te semmiről se tehetél nésa. Jézusom, magamhoz akarom húzni, át akarom ölelni. A lépcsőn valami sápat mozgást támad, bizontalan, homályos, csak az árnyéka valaminek, megtermedek. Közeledik a félhamályból, egyenesen felénk tart. ha felkapja a fejét, rám néz, mi az? Emberi alak. Csak félig meddig van ott, de tudom ki az, és azt is, hogy dühös. Nagyon nagyon dühös. Rohanj, kiáltok nénysára. Gyorsan visszahozzánk be a házba, és vonzolni kezdem visszafelé a járdán. Be kell vinnem. Mi a fene van? kiáltja. Mi az? Beroppanunk az ajtón, szinte bezuhanunk az előszobába. Anyu már nincs itt. Felkapok egy konyolú hát a konyhában, sietve a hajamat meg az arcomat. Az eső, az esőben... Nézz a kezébe nyomom a konyharuhát. Tágranyét szemmel átsorok a bejárati ajtónál. Rob sehol nem jött utánunk, biztonságban vagyunk. Nem kell közt, alig lettem vizes, mondja. Mi a baj, a frázt hozod rám? Mi a baj, hogy mi a baj, nem érti, mert nem látja, amit én. Azt hiszem, kezdem érteni, mi ez az egész, de mielőtt elmondanám neki, még meg kell bizonyosodnom. Semmi, csak kicsit rosszul tűröm az esőt, amióta, tudod? Akkor ne gyere ki, maradj itthon, haza találok egyedül is, nem lesz gond. De legalább egy vigyél, ne legyél vizes, a kénelem. Hogy lehetek ilyen? Hogy hagyhatom, hogy egyedül menjen el? Összehúzza a szemét, mint aki mindjárt kérdez valamit, végül meggondolja magát. Jogi, van nekem is, lapogatja meg a táskáját. Hívsz majd később? Ja, mindenképpen felhívlak, bólintok, mert úgyis meg akarok majd győződni róla, hogy épségben hazaért. Nálad van a... a az ő van nálad? Amikor először hívtál, elég összezavaradtam. Ja, a sajátomat nem találom. Lehet, hogy épp a halak beszélgetnek rajta a tófenekén. Elpirul, és én is. Érzem, ahogy a vér az arcomba áramlik, mert eszembe jutnak a képek. Azok a fényképek róla. Olyan, mintha mondani szeretne valamit, az ajkába harap. Akkor majd beszélünk, magyogja és kislisszol a lakásból. Hallom a távolodó lépteit, ahogy a bakancsa csattog a vizes Becsukom az ajtót, és vagy egy-két percig csak támasztam, próbálok levegőhöz jutni, ráállítani a hangok és képek kavarkását az agyamban, hogy végre egységes egész járjon össze, valami értelmessé. Egészen letöbbentett, amit meg megtudtam. És még annyi mindent meg kellene tőle kérdeznem, el kellett volna kísérnem. De igaza van, előbb anyával kell beszélnem. Anyu, merre vagy? Itt ben, hallom a tompa választ. A nappaliban van, a kanapénül. Előtte a dohányzóasztalon ott vannak az újságok. Mert a kezében már valami más tart. A régi iskolás képünket, amin ketten vagyunk robbal, egyforma ingben és nyakkendőben egyformán lenyalt hajjal. Valamit magyag magában, alig-alig hallom. Ilyen fiatalon, ilyen fiatalon. A fia alig 17 éves és meghalt. Én öltem meg. Igen, sajnálom. Olyan, mintha nem is hallanak. Az ember azt hiszi, nem veszik észre, hiszen még csak totyogbósok, kis tökmagok, úgyse értik. De tévedés, mindent látnak és hallanak, és magukba szívják. Hamarabb lépnem kellett volna, el kellett volna hagynom azt a rohadékot. Nem hittem, soha nem hittem volna. Leteszi a képet, és összekúcsolja két kezét, a kulta kisúja végét törzsölgeti a hüvelykével. Anyu! Felnéz, meglát az ajtóban. Rob, jaj, Rob, hát mit műveltél? Állt fel, és botladozva megindul felé. Pislog, felemeli a kezét, elárnyékolja a szemét. A homlok átráncolja. Nem, anyu, én Karl vagyok. a kényes felé, és a szoba közepénél találkozunk. Karl, mondja, mint aki emlékezni próbál. Karl, ismétli? és kicsit kitisztul a tekintete. Két kezébe fogja a kezemet, már velem van, visszatért hozzám. Kar, elment már a lány? Pillant a vállam felett az előszoba felé. Igen, hazament. Mennyit hallottál? Visszafordul hozzám, zavaros az arca. Eleget. És feladsz, Elmondod? Mi rendőrségre? Minek? Tudod, mert én öltem meg. Baleset volt. Vágja rám a kacsony. Nem, anyu. Sok mindennek nevezhetjük, de balesetnek nem. És nem fogok rád haragudni, a ha feljelentés. Mi nem csinálunk olyatkal. Ez nem olyan család. Nem adunk ki senkit. Nem köpünk be senkit. Nézz rám komoran. Ráadásul semmi értelme nem lenne. Épp elég, hogy az egyik fiamat elveszítettem, a másikat már nem adom. Annyira sajnálom. Megszorítja a karamat, ézem a csanka újja végét a bőrömön, sokkal simább, mint a többi. Valami életre kell benne, az a rengeteg szenvedés és fájdalom, amelyben éveken átért, és amit végig magában tartott. Tetted, amit tenned kellett, mondja, szembeszálltál vele. De nem akartam, soha nem akartam, tudom, de így talán vége. Végleg vége az erőszaknak. Reméljük legalábbis. Végleg vége. Hol kezdődött egyáltalán? Kettőn közé húzom a kezeinket, felfordítom a tenyerét. Rob mesélte, mi lett az újabb tal, anyu. Röviden rám billantja a tekintetét, aztán el is kapja, ahogy korábban nésa is. Te akkor még csecsemő voltál, Rob már nem. Ő látta, Istenem bár ne látta volna baleset volt. Az a fajta baleset, ami apáddal gyakran megesett, ha a kocsmában. A szájos sarkában ugrál egy izom. Nincs semmi baj, anyu. Megrázza a fejét. Már mindegy, olyan rég volt. meg a kezemben a keze. A hátam mögé húzom mind a két kezét, a derekamra kulcsolom őket. Így állunk, szorosan összeöllelkezve egy ideig ringatózunk, és egy idő után az egész testében reszkedni kezd, és a vállamon zogok. Talán tényleg vége, vége az erőszaknak. Anyu ezt akarja hinni, de a bátyám itt volt az előbb, odakin a szitálásban, és tele volt haraggal. Nincs vége még tehát. Még nincs.